Zambor no xulio, con sí. esta música tan preciosa, tan fermosa e tan guapa, bien. que nos vendes do outro lado da fronteira. Si, sí. de Portugal. Porque fai pouco que se cumpriron anos, non? Ah, claro, claro, claro, 25 de abril. De abril, si. Pues. Sí. Ah, sí, sí. os clavéis, os crevos, os cravos. Moi ben, os cravos, os cravos, eso, os cravos. Sí. Hay, pues, da, a falar agora. Pois pues, agora vamos a falar con Anxos Sumaya. Ah, Anxo Sumaya, muy buena. <risa> grande amiga. Una grande escritora. Don y una grande luitadora por la nuestra cultura. Documentalista, traductora, escritora galega. Bueno, bueno, hay que felicitarla, vamos a la veña. Pues, Anxo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tarde Bu boa <risa> tar muchas, gracias, muchas gracias por contar conmigo y vicos. bicos Vicos, es de aquí para ti. Vicos, es de para ti, porque, bueno... Eso de que decidiras entregar unha xe de documentación para Euseino Eso é unha maravilla Parabéns e felicitacións Si sí. É sí. eh, eh, eh, un proxito moi bonito da fundación Euseino sí. eh, a, Que a min tamén me alivia saber que determinada documentación miña Sobre todo dos anos 80 está en tan, en tan boas mans E uh -huh. vai, vai estar cuidadinho, uh -huh. ordenado e todo eso eh mm -hmm. é no, un, un agasallo que lle fas a a, a, esa, a, esa, a ese colectivo, non? Que que que que mm -hmm. bueno, con motivos eh, seguro que estarán boas mans e eh, eh, que un, moitísima xente poderá consultalo directamente, claro. Eh, si sí, ese eso pare, ese parece que é o plan da fundación, pero en principio ten van digitalizalo porque hai moitos manuscritos, sobre sí. todo cua, caernos de cando tiña andaba polos 20 anos, 25 que daquela escribía moito e son uns cadernos os que teño un, un cariño enorme mm -hmm. e iso non sei, iso supoño que o digitalizarán e despois si sí, que xa se poderá consultar porque son cadernos frágiles, sabe? xa teñen claro. 40 anos xa. Joli, <risa> <risa> algo, algo que as veces víamos publicado en algún xornal en, algún xurnal, eh, en algunas, así lugares así bueno aqueles que teñamos ganas de aprender alguna cousa pero eh, mm, Éramos capaces de achegarnos aí A, a túas cousas Demasiado persoais, non? Bueno, persoais, a ver vos, Eu supoño que vos estades referindo a cando nos coñecemos Cando empezamos sí. a ter relación sí. eh, Que deveu ser a principio Xa pois hai 20 anos a principios da década do 2000 Cando escribía Anxos de Garda sí. Creo, ah, ah, creo sí. lembrar que vos empezaste sí. es de salir Eses textos na, mm. na, na radio Si, si, si Si Era eran a miña percepción da vida en Compostela, na aldea, eh, había tamén, a ver, había um, unha parte personal uh -huh. porque todo vai a través do que eu sinto, todo narraba a través do de a sensibilidade, digamos, uh -huh. pero tamén había unha parte importante de fisión. E e esa e esa narración, para non ser un placer, ya máis foi unha honra te, que por perfecto, non sei se si, se si poderemos recuperarla en algun ocasión, pero eh, de verdade que era eh, precioso, muitísimas persoas que nos escoitaban e eh, eh, seguiónnos, pois pues, eh, agradecían precisamente a túa colaboración que nos deixabas, por menos, léela, non? <risas> claro. De, de, de verdade que era... Era, eh, era disfrutar un poquinho tamén da, da literatura, non? Porque uh -huh. unha forma de escritura diferente da que os clásicos tiñan. Sí, diferente sobre todo porque chegaba a través de un medio novo uh -huh. que era a internet sabes claro. era era unha escritura moito máis inmediata de de textos curtos uh -huh. sabes que non ocupasen ala moito máis a la da pantalla para uh -huh. que a xente os puides ler, porque eran das primeras lecturas que facíamos así, a través da literarias, que facíamos a través da pantalla, mm. e, e bueno para min, é que saibades que non sei xo lembrades, pero cando recibín o correo vosso, decídome que <risas> estaba lendo, le vei unha alegría que non vos podedes imaginar Pois, <risas> pues para non para non ser unha, unha honra e un oh, no, yeah. sí. que nos felicitaban os, os ointes, non era porque que nos interesa, que nos gustaba, vamos que digo xo sí. personalmente Pero eran os autores que estaban encantados de de, de de escoitarnos o que leíamos, que ás veces non tiñamos so a entonación que debíamos ter, pode ser, pero a verdade <risa> a verdade é que era engaiolante. Jamás sí. era curtiño, o sea, non, non era unha cousa sí. que, que No, eran, eran textos como inmediatos, sí. eh, sabes, así que transmitían ao mellor unha historia moi curta ou sí. si non unha emoción, sabes, sí. algo como eh. Ir, ir paseando polas, polas rúas y ver cousas que ora non se ven por exemplo, sí. lembro os chicles dos nenos eh, pegados o sea, diante dos colexos e sí. creo que así empecéi precisamente sí, sí, sí. <risas> sí, coñecemos sí, sí. gracias a ti a Catoira e o seu entorno claro claro, porque falaba moito da aldea da, da miña nai, do, do Oeste, pai eso sí que é certo sí, sí, sí, sí, sí conocí, moito deso de la verdad que, sí. que extendía este moi vicísimo bueno, que, que, eso, parabéns que é un prazer saber que, que todo eso falanos fala un chesquiño da actualidade que hai pouco tempo, poucos días eh, leín aí, me parece que foi a semana pasada o esa presentación que fixeches no, no concello con, ah, con sí. unha amiga tua que ademais fala da herbas esas sete herbas máxicas, non? Sí. <risa> sí, encántame que me preguntes por iso, porque foi unha presentación moi entrañable, porque tanto Rosalía Bermúdez, que é autora do libro, máis eu somo, nacemos e criámonos nese concello, entonces entón entre, estábamos entre os veciños e as veciñas que nos coñecían desde pequenas mm -hmm. porque asistiu moita xente, xente gustou de moito que falamos porque tamén intenta, intentamos falar de cousas que, les, que las coñecían sobre todo do cultivo das plantas mm -hmm. porque o libro de Rosalía trata de sete plantas que son mágicas. Como sí, mágicas, pero bueno, sí, básicas, pero sobre todo que calman moitos nervios, que son é moi necesario nesta época. Iso, uh -huh. iso son plantas que son fáciles de cultivar, se, lembro agora, por exemplo, a erva luisa, o Roleu, ah, sí. a salvia ou aloe. Es que eh, si sí, estiveron sempre nos jardins ou nas hortas porque sempre se utilizaron eh, utilizaron confins curativos uh -huh. e, e claro, eso sí que elles gustou moito a xente que estaba ali que falásemos precisamente de algo tan cotidiano, de que falásemos da proximidade uh -huh. da, da natureza próxima uh -huh. e foi moi bonito, e o libro de Rosalía de Rosalía Bermúdez uh -huh. eh, é un libro moi interesante que a min, por exemplo a ver, é Conta, fala las plantas, como cortalas, cómo localizarlas, como cortalas, cómo tratalas, sí. cómo hacer las infusións, uh -huh. eh, eh, con un respeto inmenso y transmitiéndonos también a su forma de vida, que es una, una forma de vida muy llegada a, a calma, a lentitud de reflexiva, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y, y si sí, cuando acabas de leer ese libro... Ya te sientes calmado, ya no necesitas ni <risa> hacer la discusión claro. <risa> es una cosa maravillosa que a mí, pues leerlo y decir ¡buah! Sí. ¡qué serenidad me transmite! ¿sabes? Sí, sí. Nada, además, eh, eh, que, que non non no debe ser abusivo porque se si solamente se fala desas de de sete plantas máxicas ou sete ervas máxicas eh, eh, do, do proceso de poder mm, non sei mm, uh -huh. eh, poder cuidalas e poder cortalas e poder conservalas eh, tamén non é demasiado pesado porque eu teño un, un, un libro que, que apuntei que, que además, tamén ademais eh, eh, aproveito para poder decirle a xente que pode buscálo que é es que un un libro de, do Padre Fontes que, que fala da lida da, da, da zona da zona de, de Montalegre, non? Que, que fala de, de, de moitísimas ervas que, que por allí sí. que, que se empregan para poder, tamén con, con ben... Con, con posibilidades para beleza, para benestar, para todo eso, pero que, que faise pesado por, porque son moitísimas as que... Sí, el... As que trata, claro. e mellores, igual tamén se pon moi eh, si, con términos científicos, claro, con cada planta, non claro, sei, claro. términos botánicos, cosas desas, de non sí. sei. Pero no caso deste de libro, eh, como tives un pouco a vida eh, de Rosalía, uh -huh. a... Eh, a través dele, de entón non se fai para nada pesado, porque mm. é unha delicia lelo, está escrito de unha maneira maravillosa tanto que podes sentir os ulidos das plantas, uh -huh. sin de antes Carai, ou o sabor das infusións sí, eh, un libro genial que está acompañado ademais nunha perfecta armonía eh, de con ilustracións que uh -huh. fai das ervas unha ilustradora que se chama Nanda Nanda Cabaleiro. Ajá, pois pues e, é... e ainda que unha tirada mellorada, um, máis eso, máis harmónica mm -hmm. o libro. O li... sí. Claro, claro, eso eso axuda muitísimo porque mm. lógicamente se si, se si, si pode podes ter a fotografía ou, ou quero decir, a ilustración da Herbac da, da que estás a falar, lógicamente unha cousa que axuda tamén a lectura, non? Quer decir, recrearse a lectura coa coa propia figura que que que se pode ver na ilustrativa. Sí, sí, desde, claro. Logo, claro, desde, desde logo, desde sí. logo, porque xa vos digo que o libro non solamente precioso eh, como libro, como texto literario incluso, uh -huh. eh, sino que é un libro fermoso como objeto uh -huh. en sí mesmo, por, por tal como está composto, todo eso é, un, é unha beleza. Eh, eh, tú, eh... E tú estedes moita moi audiencia, lóxicamente, uh -huh. non? Sí, tivemos tam, bastante audiencia Bueno, creo que a mellor había 50 nestes tempos Carai eh, Non está mal sobre 50 persoas ou no. algo así Ou máis, porque xa che digo Que o máis bonito de todo foi ver aparecer ali A veciñas, a veciños, sabes ah, claro. A xente que nos coñece desde pequena Pequenas que nos trata con moitísimo cariño Que quere saber de nos ¿Sabes? porque empiezas hablando de un libro pero acabas hablando de eso ¿tí acordaste de mí? ¿sabes que son sí. a prima de no sé qué, de tu tío? De... Claro, claro, claro, sí, sí, sí. Sí, sí. todo eso sai. muy y... bien pues pues eso, parabéns, felicitaciones tanto a ti como a Rosa a Rosalía Bermúdez y a Nanda también sí. el, el, el por, ¿en qué estás ahora trabajando? porque tú no paras, tú traductora eh, escritora sí. ¿en qué estás a, a ahora mismo? Mira, tradución tradución eh, menos, eu deixei un pouco de lado, pero agora mesmo, claro, o tempo pasa, eu teño dos pais ancianos sí, e eh, dependentes, então a miña vida está dedicada en bastante eh, moito a eles. Uh -huh. E o traballo, claro, pero eu, eu nunca deixo de escribir, esa é verdade, e sigo uh -huh. publicando ben algún algún relato na prensa ou en libros colectivos uh -huh. e o ano pasado, sin mal non lembro porque a min esto da pandemia distorsionoume un pouco todos, o, fai, o tempo, que, a... que non sei exactamente a veces non sei se si torna primavera ou se si torna outono, se si te digo a verdade entonces, sacamos creo que foi o ano pasado, publicamos un libro precioso, tamén moi bonito ilustrado, eh, editou non el patito editorial que se titula Sendas de Ons, no que eu falo fago texto, e un ilustrador que se chama Pablo Rosendo Eh, fallos de buxos. Tamén maravillosos si todo un percorrido pola Illa de Ons. Nos ah, estivemos alí ah, unha semana e ah, a partir de esa semana por pues, construimos un libro. Ah, eh, eso foi o último que publiquei así, bueno, aparte de relatos en, en libros colectivos, que eso nunca deixaréis de facer, porque eu tampouco ainda que non publique moito en papel, estou publicando sempre na rede, en, en Facebook, en uh, na miña web. Uh, uh, eh, non eh, para describir, claro. Uh -huh. É así, pero é a miña vida na, Claro Na, na web uh, hai moitísimos relatos Tamén teño sí. visto eh? Sí, sí, sí Debe de haber uns 15 de relatos ou Así que a veces A, a, a, a web está un pouco pre, preguiceira Así que a veces A veces actualiza, a veces non Como ahora escribo moito relato, tipo de aquel que facía, ese es que por los que me coñece chedes vos o seía sí. des na radio. Sí, sí, sí. Eh, pues estou facendo en Facebook algo semelhante, cada certo tempo publico así unha entrada de breve mm -hmm. eh, con algún relato, con alguna historia que a mí me pode me pode emocionar especialmente. Eh, mm -hmm. pero en en Facebook nunha nunha página eh, especial. No, no. No, no, Facebook Facebook, normal, sí. miña páxina de Facebook, de vez en cando entras e atopades un relato e unha fotografía. É sí, sí, sí, eh, ah. eh, así, é para o que utilizo, para publicar, para digamos. Si, sí, si. Sí. Sí. Sí. eu a última que veia falaba dos pesecos me parece. Pode ser, eh, falo dos pexegos, porque o que teño, bueno, vou observando que me rodea, sobre todo cando estou na, na aldea, no. eh, falo dos, dos pexegos tamén das laranxas, ou sí. de algo de algo que me apasiona, que ir a buscar cogumelos polo monte. <ríe> eso eso tamén, eso tamén é importante, é moi, moi importante, lóxicamente, porque tamén que poñer en valor algo que, que, que, que bueno, que, que en Galicia non se, non se valoraba tanto, non? No, eu creo que era por unha cuestión, a ver, a xente tiñalle de medo, desde pequenos avisa, avisaba avisábanos de que podían ser velenosas o, sí, ou así, así. Ah, sí, así. Sí. E entón non había, non hai, non hai, non había moita cultura, pero estáse formando. a esa cruz de, uh -huh. de búsqueda de busca de setas polo monte. E e tamén che digo que xa para min, por exemplo, como o máis importante xa non é atopala, senón uh -huh. é o, os, os paseos, os, as camiñadas polos uh -huh. montes. Sí. Sabes, e, e eh. que estar no medio de un monte dache moita saúde e tamén sí, sí, moita sí, tranquilidade. Des, sí. Disfrutar da naturaleza da natureza Toda, claro, Totalmente. Claro, claro. Totalmente. Que cando cando está medianamente cuidada tamén eh, axuda tamén eh, eh, eh, distrae eh, eh, relaxa, non? Pero cando ves sí. demasiado plásticos e outras cousas ao redor sí. eso, pues molesta mm. un, pu un chisquiño, non? Sí. Sí eu digo che que nos lugares máis extraordinarios de Galicia estén a, a distancia que estén tal sempre vais a topar unha lata de alguna, de unha marca de cerveza conhecida <risas> sempre vai a topar, é algo no medio de unha carballeira, no medio de un piñeiral e dis como pudo chegar isto aquí sí. eh, é simplemente cuestión sí. de recollerlo e sacalo de aí e tiralo nun colector do lixo é claro Eso está, pero... es... Pero... eso é unha magua eh, que, que suele ocurrir é eh, que, eh, que, eh, que no mar tamén eh, tamén se atopa vamos a ver, hai un, un rapaz que que, que iruga como se chamaba que... ahora mesmo non no me lembro de, de como se chama bueno, un, un, un rapaz de Rogelio Santos que iruga ahora me acuerdo sí. que é eh, un rapaz que, que comunica moitísimo eh, bueno, el dice que labrego mariñeiro oh, ah, eh, si, tens que buscar xa xa A verdade é que é un comunicador extraordinario non? Sí, sí. Pois Como hai que pescar Ou como, como se pesca a, a, Como se fai a pesca natural ben feita É decir cando un, unha nécora non, non está en, é, en veda Pero resulta que está criando Pois entonces hai que voltar a ver sí, Bueno, pois sí. fai, fai causar Dese tipo precisamente en Facebook non? Eh, a, Bueno, hai pouco eh, Nos entrevistámoslo E eh, eh, sí. eh, depois resulta que somos talismán Xa sabes ti, que um, para todos os que... Entrevistamos sí. despois teñen algún, algún premio que outro. Pois este Rogelio, pois resulta que despois de entrevistalo nós, pois tamen nos entrevistou, entrevistou a, a Televisión a sexta e si sí. sí. sí, sí, sí, <risas> entón él encantadísimo, nos pues, tiña de razón, dise nos, tiñas razón que, <risas> que que que so des Bueno, pois pues si falaba deso de, de que hasta no mar o plástico mm. fai daño. Sí, sí. sí. Claro que sí. Eh, e atoparse precisamente no fondo do, do mar todas estas cousas que sí. hai que ter moitísimo cuidado para poder eh, bueno, ter unha natureza medianamente uh -huh. sostible, ¿no? si sí, eh, no, si. Sí, no, sí. Pois gracias, te mola bastante o que camiño moito polos montes, te mola bastante degra degradada, aínda sí, sí. que sigues atopando carballeiras hermosísimas, uh -huh. pero un pouco máis arriba aparece aparece os eucalitos, pum, sí, sí, sí, Tampando e sí. ves como arrancan piñeirais atlánticos, uh -huh. sabes, destes que están na costa e tal, e sí. paso ao ano seguinte a buscaros os os as setas que había alí, e xa, xa non están os piñeirais, están plantacións de eucalitos. Sí. Eso é etarias, y etarias, e é un pouco desmoralizante. Eh, no, porque eu, eh eu cando vou, que vou a, cando vou a Galicia vou por ali por la montaña eh? cando me meto, meto me por, como dicimos nos por algún carreiro sí. pero o que, máis ra, o que máis rabias me dá é cando atopo co que dicías antes ou latas hasta veces atopas pois esas botellas de plástico que as podes guardar no teu coche como fa huevo levo unha bolsa de basura meto al ali cando chego a un sitio non dai un containe pois vago o containe Sí, a mí me parece eh, incomprensible sí, que, sí. que puedan llegar tan adentro eh, nun, porque as levan monte. Sí. <ríe> y, y hasta... porque as levan, si sí, boando no van eso está claro no, no, pues, por eso digo. Yo, yo, yo, yo un cuarto de baño que ye, que en un vídeo va a tener todo eso por la montaña ali esnafrado eso boando bo, sí. bo, ¿eh? eh, bueno. sí, <ríe> es boa y las neveras mira, yo tenía topado una vez Bueno, eso que íbamos varias personas y eh, topamos un sillón plantado allí en no medio do monte, con as boas vistas, un sillón velho destes descaídos anos 70 ou algo así. Sí. ¿Sabes? Y bueno, y cousas, y restos de, de pizzas, de, de latas de cervexa, botellas y dices, pero como é posible traer esto hasta aquí arriba, Sí, sabes? sí, sí. Eh, <risa> sí, pero Home, bueno. Si fizeron un di un banco que dicen que ve las vistas, como aí, pois pues, aínda dices, vale. Pero un un un sofá, prequía o sofá ali yo, que puxos dous días, que algunha veces unha nevera ou cousas así, a verdade é que eh, ese feísmo que temos en, sí. no sé, no, non sei, non, no, non queda, nada guabo. Non hai unha cousa que, que hai que desbotar todo ao máximo sí, posible. Sí, sí. Bueno, sí. pois pues, eh, anxos Eh, sí. sigues traballando nesas cousas dille aos nosos ointes onde poden ler as túas cousas nunha páxina pues... que tes que, que se chama Anxos Sumai, me parece que Non?. é sí. unha página web sí, que se chama anxosumai.com Sí. Hai, hai, hai relatos, bueno, que moitos deles só están publicados aí, que non pasaron nunca a papel. Sí. E despois, ainda que non son moi constante, se si si repasan o meu Facebook, uh -huh. eh, entran en Facebook e buscarme a min, sí. a miña entrada, Anxo Sumai, é así. Entón, xa, van-se a topar, casas entradas iban a topar bastantes, bastantes relatos Sí, sí, eh, sí. No, non é que sea moi moi disciplinada a hora de, de publicar, que é que non publico un cada mes, pero mellor durante unha temporada publico unha semana. No. Sabes, depende. Aí, aí si sí que se me pode ler Si alguén está interesado en eh, en lerme, aí ten todo que poida o que poida, bueno, que lle da unha idea de como escribo, eh, o que lamento moito é que non este xa disponible aquela, aquela página pola que vos me conheceste, <risa> ¿No? a de Anxos de Garda. <risa> Anxos de Garda, sí, sí. sí. sí. sí. Bueno e, que bueno que... Talente xa non está accesible, porque, bueno, suponho que os cambios de sistemas sí. informáticos e iso, pois, pues, uh -huh. deixou unha perdida aí nalgún lugar. Pero que tamén poden mercar algún dos dos libros, como, por exemplo, o do ano pasado, aquel del Libres e Vivas... Ah, Libres e Vivas, sí, que é un destes libros colectivos Donde digo eu que, que estou colaborando Porque eh, eu sigo escribindo moito relato Entón, cada vez que alguén me pide algunha colaboración Pues ah, mando algún dos relatos que teño Libres e Vivas, que é do E de Galaxia mm. E despues hai outro que tamén me parece moi bo Que tamén é un grupo de escritoras mm. Que editou Bahía mm. E eh, creo que Libres e, Libres e Vivas Debe de ser do ano pasado O eh, do 21, eh, entre donas, que este do que che falo, este é do, do 20 uh -huh. Que tamén son voces de, de escritoras uh -huh. eh, E tamén é un libro mo, precioso uh -huh. A verdade é que sí, porque nos dous están as mellores escritoras eh, Unha representación da, das escritoras da literatura galega neste momento uh -huh. Pois, pois, nada, unha moza que, que que sempre nos recibe tan amablemente que, eh, bueno, cada a conversa con ela é extraordinaria. A túa obra narrativa de ensayo de traduccións de obras colectivas paga pena, Lela. E, eh, sí, eh, bueno, que, que, sí. que todos os que, que nos están a escoitar que se metan na túa páxina que é que aí atopan a túa biografía, a tú, o, o teu traballo tan importante e ao mesmo, ao mesmo tempo tamén poden atopar uh, um, relatos que, que están publicados aí, non? Sí. Eu sigo, eu estou lendo cousas fermosas aí que no Facebook. Sí. <risos> nos deixamos de, de de leer este traballo porque os colaboradores que nos mandaron últimamente cousas de tosito pero que ao mellor voltamos outra vez, a, xa veremos pero no, no programa de sempre en Galicia e en Radio Cornellá ao mellor somos capaces de voltar a darlle un, unhos unhos repasillos, non? un, un minutinhos de, de lectura da, oh, hombre, da de tanto que sí. xa che xa che Ya te avisaremos, eh, pediremos tu permiso. Lo sí. Muy bien, porque eh, no sé si vos dicen que yo nunca me... No, cuando, cuando me liades a mí, hacen los textos de Anjos Dagarda. Yo nunca os oí, lidos por vos, ah, nunca. Vaya hombre. <ríe> no, sé, no sé cómo quedarían las voces, pero seguro que quedaron maravillosos. Bueno, <ríe> Seguro que sí. Chach. <ríe> ch A ver si somos capaces, por se decía, a ver si somos capaces de recuperar aquel traballo que estábamos a fazer Porque para nós era interesantísimo Pero que o que nos, o que nos satisfacía e encheva de honro Era o feito de que moitísimas persoas mandaban Recado, mandaban eh, correos diciendo Moitas gracias por, a, por a vosa participación E eh, eh, eh, bueno, agradecían esa lectura, non? Entonces, pues... por eso que que bueno, pues agradecerche moitísimo que nos deixeras facelo e ao mesmo tempo, pues eso vamos a ser, a E Intentarei facer ese ese <risa> traballo, se sí. a ti che gusta sí. furgar por aí tamén, que son logo atopas. Vou pedir ao noso técnico que me deixe entrar a esses audios. Sí. <risa> <risa> sí, xa, xa son de allá, no sé. Sí. Por, sí. por eso que tan os escritores están paralelos, para, para, para repasalos, que somos que nos ayudan. Sí. Claro que sí. Además, é un disfrute dun, dunha, de, de vivencias extraordinarias que, bueno, pois pues, xa dicen, non, que eh, gracias a ti coñecemos mm, varios varias rutas de Santiago de Compostela e mm. tamén mm, catoira e arredores. Sí, sí, sí da, claro, que era do que falaba, era o percorrido que facía eu, era... Era o, a Era o meu territorio. Claro, claro. Sí, eu metía as historias dentro do meu territorio e dentro da escenografía uh -huh. que, me, que me rodeaba. Uh -huh. Pois, pues, ademais dos escritos que pos, pos unha fotografía, pero, de da, pero, fermosísimas, eh? fotografías fermosísimas. así ah, acompañado o texto, sí, <susurra> sí, sí, sí. Sí, sí, a mí gustame moito tamén a fotografía é unha pena non teño moito tempo para dedicalle pero que uh -huh. eh, amén me gusta e por iso sempre acompaño fago a fotografía ou eh, despois escribo texto ou fago texto e despois localizo localizo imaxe uh -huh. sabes busco busco na arredor miña na o benaldea ou, ben ou algún uh -huh. paseos que dou polo monte a topo sempre me aparece algo Sí, sí, sí. Sí. Temos, unha, temos un país moi fotoxénico, realmente. Desde Lugo, sí. Desde E sí. eh, temos unha narradora tamén extraordinaria. Sí. Que por certo, quería quería uh, felicitarte porque que non é un oficio no seu momento por o premio da crítica española hai tempo xa, pero tamén sí. por, a, por o premio da, da Asociación de Escritores Galegos, eh? aquela de me parece que foi na lúa... Como era? A lúa... Sí, a lúa da Colleita. Esa, é... Foi eh, eh, eso... a última novela que escribín, sí, señor. Sí, pero sí. Ese eso xa debe de haber seis anos, porque sí. non volvín non, non a ponerme a novela, porque... Eh, Necesitas moito tempo e moita disciplina A disciplina teño, pero o tempo falta entón, claro. non podo. Por iso sí, fago te... relato que... agora E non no ver Claro, esco escolles a, lo, a, a situación que máis che convenio A que mellor che fa... uh -huh. Bueno, pues Agradecerche sí. moitísimo mm, mm, sí. eh, Anxos que Dedicachenos uns minutazos Que vamos a disfrutar deles sí, sí, E despues colgaremoslo na, na rede Para que toda a xente Pueda volver a escoitalo E moitísimas gracias por ser un talismán tanto para min como para outras escritoras. escritoras. Vale. É, é, é, un, é unha curiosidade, pero te, temos unha lista bastante a, a bastante sí, sí, grande sí, sí. De, de persoas que entrevistamos e que despois teñen certo volto. Bueno, Se non hai, des... premio, hai algo. De, despedimos coa música dos cravos. Moitas gracias, moitos bicos para Igualmente vos e para a para ti. Vale, en cada